برحان مختار مولدن کو دمولانا قارش عبداللہ د درس قرآن دا 45 نمبر کیسد چپا مقام دو تالہ ابو نئر بینک سر جمعات کے 25 او 24 سر دولار گیار د شعر دید دی ملاوی دو پتیاز ساتھ ای اس شاوہ دی توید سنت کیسد این سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازان اس دی مین چوک جانگیرہ روز سواگی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 031-710-1024 خرجتم راوتی ای جهادا دپارا دا جهادا فی سبیلی پلارز ماکی وابتقای مربواتی وابتقای مربواتی او راوتی ای طلب طلب درزاز ما نو ملی گی دیتا خطونا ملی گی دیتا خطونا تو سی رونا پتلی گی تاسو اله ام بالمودتی پدلا محبت وانا اعلم او الله وذبو یغم لما افاتم باغ چتاسی پټلې گئی و ما اعلنتم اوغا چتاسی کارلې گئی و من یفعلہ چا چوک دار فراسونتی زمانہ کې اس نو اس خو ما پکړی یی راتلون کې زمانہ کې مې انکو فقد ضل سوا اکسبیل یقینا اگا کس وريده برابرې لارینه یفقفون کو نور علت خبره لکافر و نقصانات ترتا ذکر گئی اتوائزو استاد جولای دا لحن دیل ایت قفوکم کاغئی امومی تاسو یکونو لکم دیگئی استاسو دا پارا آداء ان دشمنانو ویرسو تو اجی الائکم تاس تا ایدیهم لرسن اقبل والسنتا هم جمیق پلی بسو ای پا بدوائلو پا بد رسولو سرا وداغ جبتا پسی لگیادا اداغ اللہ وودود او غي خوږ غړي لا او کافر کول ستاسو لان تلفاع کو شارو फायदा نه رسي تاسو ارحام کو برشته تاسو ولا اولادكم نه بچي تاسو يوم القيامه دی پروزه قیامت يرسل بينكم الله باجدايه را ولي فميا ستاسو کی پیسه لور گئی والله والله تعملو تعملون بنصير او الله طاغي چ تاسو کي ولي دن کرے الګداستانه باقي چا غړي او کنه ابراهيم عليه السلام د خپل پلا راو حکم له جدا شرو نو تمام جدا کې کړه قد كانت يقال لكم تاسو لرا او سوت النمونی حسنه الخستا پچا کې فی ابراهیمه پ ابراهیم علیہ السلام کې والذین اتق خلق کې ما هوت مرغری ود ابراهیم علیہ السلام کی فصخبری کی رسالت لپاره نهونه ده اګالو کله چې وی ابراهیم علی السلام سره دمر ګورونا له قومه فلقومتا او بلارتا ان براءو یقینا من خبیلی ملک استانا و مم دا غچانا تابودونا چې تاسو ورله بندګی کوی بن دون الله ذلله سیوا کفر نه من انکار کړ دې کو استاسو د دوستا تعلقاتنا وبدا بیننا او کار دې په منسمن وبانکم استاسو منسکی العداوتو دشمنی والبغباؤو کینا ابداً حمیشا الگه دی کنیو دو بغن نا مسلمانو دو کافر سا انتحاش تے آو حتا تؤمنو باللہ ترده بوری تاسو ایمان را لی پا اللہ وحدهو پا دا اللہ نا از زمان سلو استثناء کیوئے عمرائیم علیہ السلام خوک پل پلار د بخنام خوختا نا پا دیکی اون تالا نمونہ دا پلار کافر پلار وی او نکدی کافرونو بخانه بغوالي وینا ديكي بتابیداری نه کاه الا قول ابراهیم مگر بتابیداری باندې کوي نمونہ نشته تاسو لرا اوینا د ابراهیم علی السلام کی له ابي هي وی لای کړ وقبل طارتا سی وی لو استغفرنا لگا هم خازب بخانه غوالم تعالی را وما املك لكا ذی اختیار لم تعالی را ان الله د علام بالشيء المغولي ربنا عليك حیر اب زمان پتا باندې توکلنا منزالش پر لري واليك او خاصتا زمن زبنگ و دي دا واليك ای المسير واليك انا بلا او يقل لمن تعترغ زيدليو واليك المسير او خاصتا ته واپس کی ديلي ربنا ایراب زمان لا تجلا مگر زمن لرا فيذ نال سيد امتحان له للذين خلکو لپاره چې کاافراندي آخر ل لا بخ کې منته ربله از منجربه انلكبيشاد تو انت لا عزيز الحقيم تو زورورو حمت والله ذااتتي ل د كان لكمم دق ندي تااس لله فيه ابراهيم ابرايمل السلام او ف مګرو دا کې اوستون نموني حنتون خسته خوفاده چاات ده ل منداغ خلکو لپاره كان يرج الله چېومد ساتي الله ته والومخره اوواده سااتي پروز رو اوما تووللهڅک چې دد او ګرضدو ف الله الْغَنِيُّ الحمدو یې نې الله د فرواله شوي اصل الله او مد چې الله دې خلو او تبلږ عصبا الله غلهېمت تووف قوورکی ت خواشي اس اللہ و مدد چہ اللہ ای یجعل اوگر دئی تاسو کې و باین الذین او پمین لا کې عادی تم چ سره دشمنی ساتي ملو سره الله څو ګرځئی مودت تنمین د اغی تاسو سره الله قدیر الله ارزکول شي الله غفور رحیم الله بخون کې دی اغی کفر بامات کی تاسو سوره علمران کې ویلو یابو حالات دی یاو مدارات تی یاو واسات تی ایاو معاملات تی کافر سر باب معاملات نه کای د سره محبت امو دارات و سره کولشی خوشامنده چیا تی اریگی او یا تی اریګ نه اومید دای کز د سره خوشامنده کوم چې د ایمان راړي ایاو واسات تی همدردی کون او جا سره کای چې کوم کافر تاسو سره جنگ نکړي د دې دکی سوې لا ینا کذ اللهو لم نکي تاسو سره الله ان الذين ده دوستا اې را خلکنا دوستا مطلب سو مو واسطنا لم يقاتلوکم چې یې جګړه نکي تاسو سره فیدیل پدین کې تاسو سره پدین اسلام کې جګړه نکي ولم یخرجوک او غیرو بس تاسو سره پندیا کوم د کورو استسنا رلا تاسو دسن لم نکي ان تبروهم دغه کول او استاد نه غيصره کسه صاحب ديتی ولورکای ډوړای جامو ولورکای چروبو ولورکای اس بارګین ولورکانو ورکو واسل به نه خرڅه او قصدو تاسو انصاف کوي لهه د کافر سره انکه کا دین اسلام داشی دین نه کافر سره مخ کول شه خو شرط په کې دی ته تاسو نه په خپل دین کې جگړه نه کوي تاناړی اتاله خپل وطن کور نه وباشنا ا بیا خو سره وکړو رسوله پارا چې دی راوړی ان الله يحب المقسطين یقینا الله وقرين صاحب کوونکي چانه دې ملي کوي وې ان ما ينهاكم يقين الملكي تاسلرا الله الله عن الذين تعلق دا خلقونا قاتلوكم چه جمک ای تاثر فی الدین پدین که قوان ندی آرائی توحید و مسلمانان ندی آرائی و اخرجوكم اگئی و باسی تاثر لرا من دیارکم دکورون استاثرنا و زوارو امداد کئی علا اخراج اکم فیستو استاثر من اللہ تاثر من اکئی انتو اللہ و هم دوستائی کون استاثرنا غیسر چیزا کارون اکئی نو نبا کئی خا نوالکا ستاکال هستا دا امریکیو دا جلو جاپان تالیمول علم تالیبول علم تا دایاتو د معلوم دی نا دا دیز اے مسلمان تا ری دی معلوم نو نا دیز اے مسلمان تا ری دی معلوم نو میڈیا پسی بار خبری کئی مسلمانانو پسی راجع قرآن که که دا که از دا که که که من دا قرآن نگو ردیر لری پراتیو فجحالت او د کا اب کتاب هم داې وماره توولله هم چا چې دوستې وکړ سره فړل کو ظلیمونلو دغه خلک او د ایمان خاوندارو اضاج کومل ملاتو کله چې را شي تاته مسلمانانې خېسممت لب مکله را شي حال چې را شي چې حجرت کوون کې فام تداخلو ن تااس او دې امتحان وی مسلمانان صادري الګه د قران په او چله کې امتحان ته واخله ار سره باندې پریده ار سره باندې پریده یاره حزا سلايل ترازي امتحان به اخلي امتحان رستور هغه باندې ښا الله امور امتحان الله عا الله پوږي به ایمانې هنا په ایمان ددی ف عته مونا کهجر تاسو دی معلوې کې محمناتین چې د ایمان راړون کېي فلا تررجهنا تا س پس کوي دغه خذو له اکوثري کاافانته او اللهنا ندي دا خېحللو الله هم راوا کافر لرا دکه دا م هغه کافر دلو والله هم ندي هغه سري یحللونا روواکیدون کې لهنا د خضو ل راغي دي ند دی ولا را وادي اورا غي نو به واپس کو داري کفر تکا وا اتوهم ها ک استاد را غي په منس کې معاهدهي را غي کذتاز را رالي ند دی مار کړي نا غا خوندندو ته واپس کوي کافر وته دین اسلام داسي دین ده کا نو کته په خپل وجرا جمعک دا وای چې ته اوس ته په څه خبري کوي به وای ژوند ول په بچاونه اټ په كيلای واع خدای راغلي عدالت او ماهر ولا واپس وليګا لا ټول جہالت ته ها واعتوهم الله وي تاسو ورکیه مؤمنانو دي ما ماغه الفقو شي خرج کړل په دې خپل خوځو ا تاسو راغلي دي دلته مؤمنانه ولا جنها عليكم علي روا تاسو لالا ان تلکه ہونا نکا کله استاد سدا غي سرا ولي له زور خام سره دي کا مات ولا جناح عليكم ما سما نعوكا ها <تصفح> ولا جناح ان شتر غونا عليكم بتعسو خاوسي وی خوئی انتل کی هوننا د نکا کا او استادونه دغه خوز سره اذا اتیتمولنا کله چې تاسو ورکی دایتا اجورنا بهرونه دتای پار بول ورکه ښا ولا, ولا ته مسلمان کفلنا کافر و تنتا ا دې تاخذ بوایاخه الا تاخذ ولا بلتلا ولا تنسكو تاسو مټینګوای د ای سونیل کافيري نکاوله د کافرو خذو احسان نکاوله د کافرو خذو سمات لږ تاخذ چیلاده کافرو وتنتا ردال تر سکي ريدې پتا داولګي چې عقيده پرې خو دې دا د دې دانی کابره څنګه واسعلو تاسو غوالی ما آغا الفقتم چه تاسو پی خرج کرده ده کم مارستانا وورو کم کالی در نا وورو چه علم این غوالی وی آغا کافرنا وطننا ده سفیر پا زریع بانده چه زمانده خضو تاسو لمال دروله ده من تهوا پاس کئی ولی اسعلو اغای دیو غوالی ستاسو نا ما آنفقو آغا چه اغای خرج کرده دی پک پلو خوزو ادل تراغلی دی. السلام علیکم دا خبر تاسو عام حکم الله دا د الله پی اسلام یا کومバイルک الله پی اسلام کوي پمستانه د کافیرو پی دا الله قانون او دستور دی خو والله الیم الحکیم الله په او حکمت والا ذاته لا په صورت ته معاهده کخ و الفاتکم اک چریفوچی اووزی استاسو دلازنا شیئن سشے من ازواجکم دبی بیان استاسونا الى الکنفاری کافرانو تا سمت لب نمسلمانان قضی نرد دار حرب تا دا ایک کافر وطن تا اوزان سرے سوور اگر فوتشی ستاسونا لرشی ستاسونا شایعن سچے من ازواجکم نبی بیان ستاسونا ایل کنفاری کافرانو تا فاقب تم ستاسو نمبر راغ پا غیبان سمت لب تاسو جنگا ضرور شئی پی ضرور شئی پی پوئی پا کافرو فااتو اللزینا تاسو ورکی آغا مسلمانانو تا زہبت ازواجوهم جتلی دی خزید آغای سوال ورکې مسلمانان الفقو ومسل داغې هغه چې خرج کړی دی په خزو خپل او دی بلزان پوې کوي له مسلمانانو خزله نه کافر سره له مسلمانانو او د کافرو په میان کې جنگو ا مسلمانان په هغه کافر چې د مسلمانانو خزې ورته تلې پای زور ورفو شو اوس کافر دی مسلمانانو لا چې دای دا خزې تلې سنو کړي نتازو چې دا غاینه کمال حاصل کړو ردیراو غلبه واستاقه تلیه سورۃ علی اوړو ماری سورو لا غاور ته دې مالی غنیمت نو ورکه مسلمان دې ورکه مسلمانان هغه غيغه ورکه کنا کافیر دي کنه لو چې نو ورکه ای نتازو باغي غلبه او مونتا مال ده لدرکو دې مسلمان رور لا باداغه پهل قضیه مار او هغه کالې چې د ان سره ورولې دي نه مسلمانانو دې مال غنیمت نه ملو دې دای له ور کړې حق په پوره شي په دې په ټول شوي وي واتقوا الله الذي اوړي ګید الله غزادنا انتم به ملون یتا سپاری پاری مان راول کیي یا دا امتحان دی وي پر چه په کوم سوالونو کې پدې شي چې مسلمان کافر او خدي مسلمانان رالي ابو سلمان وطن تا امتحان بهتي په ساخلی یا ایو النبیو اې دا پیغمبره او دا پیغمبر په ځای چې څوک د مسلمانانو مشر دی اېزا جا اکل مؤمنات او ولکه دا پیغمبر په ځای د مسلمانانو مشر څوک دی ولکه څوک دی دوی او استادیت د پیغمبر په بوسله راستي زوم پتی راستي ما او ما تکتا پورتاکاو درګه و درګه په جنازه کې د یو په مخه غستې یا څکلان یا این راکزر دایرا شیو اگردان یک گئی نو تم ورطا ہوا اے تم ورطا ہوا اے تم احسن پا مسلمانے دیتا خودمو سلانا وای تا امام او دعالیم شان ندی معلوم نم زمن سره کار کارنے دیتا زمن طول سرا کارو اے دا کتاب چی زمان مخیتا فروتی زمان طول سرا کارو اے لا تازو زسلا پو یکم لو تاسو پکې ماته اولته پرلا ووزله کار ما خدادار وکړل زتا څو تیاروم پلان ته غړې وایته په دې زایدا دا کار kawa انور به منکو لو تاسو ماته وې تم بار ووز در زه بیا دا کار پاتی یا ايو ال نبي او دا لا پیغمبره اذا جاکه المؤمناتو کله چې راشي تا تا کوم المؤمن خزي یا کافر خو ذرا لي يبا يعن كبي عد كي هلکا بیاد ستاوی لاز پا لاز کی کی دی پا تا ایمان دے پا خدای ایمان دے چی تراتا سوائقا با کوم نو سری با دا تی کئی و سری با دا تی کئی لاز پا لاز کی ور کی خذی یا وقضی او کسلی او کذری پا خلی با وی چی من پا ایمان را وردی دین اسلام من منو بس پیغمبر علیہ السلام دیاد کلی خذو سرخو پا خلی لازی نده ورن علی که ندی ز سکونه ولا ورگای په خوې پریوزي دا سماله ډبره که چې ما کې برکت را نوسی مبر ولد یې آیات تل نه ګورکنه احادیث عائشه رضی الله عنها پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د او سر دیات کړې ده او پیغمبر لاس او زنانو او لاس او بل سره نه دې لګې درې په خلیفه پردہ کې بناستی وي سمنګره دن ناراضه نا غسطان باچائی دی خان نا جائی لی دی باچائی گو آگئی چی مورا اپلاری لازناز اپلار دے تمام پیر کسیب کرازے تا دی پری دی لانتا کرے رات للم خن دی پر پردے استا تللم اگئی کرے بی پردے خن دی خوا یو بایا نا کان غتا سرا علا پا دی خبر اللہ یو شرکنا چی حصدار قیم الله يو شرک نه چه زدار من جوړای رومبه شرک بیا تخليخا کومه خبر و وډای شعر کنه نو کې مرضی اچته دامن کې دي شرک لا ورکو ورکاو ارق ته کو نو قران د ټول لمخ ریکای بیاځم پدی دې موریت کافر کای وای بچ وای چې زما استاد کدنیا ز درور دا نه رسیدم کنه نو کامل پیر نیم زه باز ز پوېګم نه نه ل باید داله دا. لا شریک نه چې دبراغېخواون لګوريی بلله د الله سره ش الممولی دویم وله ثریک نه او دی به په یاد کوي چېی بغللا نه کوي د خاول مال بهله پټي ولا یزنی نه او به بهبي ات کوي چې دای به زینا کوي تګوری د خله کوی تاسو د خللا د زیناو د ست نه کوي نکو نه کوو او په ترتیبي کوو مخکې ممسی له زور ورکه خ دا ن ورو کړيدي غلا او زینه او دا انوري رستو کولې دي مسالې ته توحید او د شرک په کې کړي گئی او کنه ته به په دې ترتیب کې لېږي خو جې تاسو قران ولې ولا يقتل ناشقه او دایبه لوجني اولاد او نه خپل بچي خاندان دا باندی دعوانکاي ولا يكين او دایبه راتللې کاي په بهتانل په توهمت سرا چې بچي پر دی علي خاون ته وجېدا ولا ياتينا ديبرات لنقي يبوتان الفهتو مدسرا سماجب چې زناي چا سره کړی ابا چهراळी اده دا و چې دا سما د داخزي يفترين او چې جو کړيدي خذوا غلرا بين ايدينا اي ماقيد الاسلو ددي وارجلين ماقيد الخبود ددي و جدي پدګي کي ټکي کيته د چاپ مینس کی الله زاد ولا یاسینک راش اوس عام ټول هغه به نافرمانی نکېستا په معروفه پرواوی شرعی کې الکه معروفه معناځه رواوی شرعی رواوی شرعی سره اوامر او نواهی دواړه شامل دي چې خدای کوم کوولې دی پیغمبر کې دابکای او خدای رسول چې د کوم نه ملکه ته معروفه شرعی وایي اsene چې خدای کړي او پیغمبر کی منادی کری او تتی کا ہے یا معروف شرعین دے خول ویلی چ کا وا اتوا چی مکا وا نا معروف شرعین دے فبای الھن ربیعتک ددیسرا الکسو شرت رشو نمبر 1 لا یشرک نبی اللہ نمبر 2 لا یشرکنا نمبر 3 لا یذینا نمبر 4 لا یقتلنا نمبر 5 لا یکرب بہتان او نمبر 6 لا ياسين كفي معروف لا تصل على تجي په د برابرۍ فبايعهننا طبيعتك دیسل واستغفر الله الله بخنو غدي خزلرا الله انا ان الله غفور رحيم اشك الله بخول کمه ر bande يا اي الذين امنوا او د ایمان خوندالو لا تتولوا تاسو مخمالوي لا تتولوا تاسو دوستی مکوای قوم الناس خلکو سرا غضب الله علیهم غضب کړی دے الله پاغی یهودا نسواراونی غضب دے قد یسو یقینا کیناو می تدی من الاخرتی د اخرت لا کما یئسل کفارو لکه سنجلاو می دی کافر کم کافیر من اصحاب القبور اگ کافیر چې خاندان د قبر لودی آ قبر کې کم کافر پراتري اگر اند اخرت نه نو مه ده دا کافر اند اخرت نه نو مه ده دي بله یا گئی اچھا جي سوره منتهنا نه الله احسان سره دا ختم شو ورپسې سورت المنافقون ده پتا سوره اچھا جي خا جي ورپسې سوره صف ده او سوره سواق پا تردیب کی ایک نمبر سورت او پا لزول کی ایک سو نمبر سورت تے دا سوره تغابون لپس لسوره این ایک سو نو او تغابون پسے داوال سورت زجرونا اغجالرا چی پوخلی وائی او عمل پی دخلي وای او عملته نکنه لا شوکی و منافقو اره بعد مخ الله زورنا ورکول په کارونو لا کارونه مکوې خطونه ملېګي نو دې صورت کې الله زورنا ورکی په خبرو یاسي خبرې مکوې چې وایې او کوي نه د صورت خلاصه هو په دې کې خطابات کوي ذری جلایا یو الزینا امنو شته یو یو بوس شمارای ها بسم الله الرحمن الرحیم حسب امداد الوم د الله یام یو خاص می ربانا کون کړه شروع او پسوره اسواد کی سبح لله پاکی بیان کری دا اللہ ما فی السماواتی و ما فی الارد آغا چه برا کې کی دیو آغا چه لاند ازمکا کی دی و هو اللہ عزیز الحکیم دا اللہ دے زور و روح حکمت والا ذات رنبی قطاب پا یا ایواللذین آمنو سرا یا ایواللذین آمنو او دے ایمان خاندانو زجر پا اقوالو دے لیمتا قولونا ولیوائی اتاسو ما اغا خبری لا تفعلونا چی تاسو نکو یا غیل رال نناسی خبر اصلا کہا چی کئی اے نا کبرا غٹتے د حسیت دو غسینا عند الله دالا پنی سو غٹتے وے انتا قولو ویلستاسو ما اغا خبری اغا کارونا لا تفعلونا چی تاسو نکو اے نا اللہ پا دی خبرو ریر غصہ کیگی چی وائی او نا دا سی قلق تا اللہ غصر اے ان اللہ یقینن اللہ یو حب اللذینہ من ساتھیا قلق سرا یو قاتلونہ چھ جگر فی سبیلی پلار دا الله کے صفل صفل صفل صف کہا انہوں گو ہے کہ دی بنیانن عبادے دے مرسوس چھر دی گھٹی اے خان پیوبل کی ورکنی شوی دی دا سی پیوبل کی ورکنی شوی دی دا ذکر که کافر سره اتحاد ته ټوله خبره پاه اتفاق کرا و اس قال ابو صالح وي اسلام صالح السلام له قوم يخلقون تھا يا قوم يا سما قومه تکلیف را سوائی را سويماتا ورتويلو فظ انت وربك فقاتل انها هنا قائد ذا اثر رب دستاندارو کې موږ بدل تنه شو نا سينګوري چې محمد صلی الله علیه و علیه وکټالمونه او یقینا تاسو پټلې بني اسرایلو ان رسول الله الیکم یقینا زرا له پیغمبر د الله امتاز و تا فلما سحو هر کله چې هغه کعب شو ازغ الله قلوبهم الله کعب رسول نه دغی والله الله پاک لا يحد القوم الفاسقين توفیق نور کئی ده دا قوم نا فرمانی که انکو تا واسقال مریم بن ماریم کلچوی عیسیٰ چیزوی رو ماریم دے حیاب الاسرائیل اے اولاد دیاقوب علی السلام انی رسول اللہ ذخور علی گل شیخ پیغمبر دا اللہ الیکم تاستا وصدق تصدیق که انکے ان لما دا کتاب انو با ان ادیع چه دی انت توراتی چه تورات تے ومباشران زیر ورکو انکیم بی رسول پا پیغمبر یا تی تی رازی با منبادی رسل زمانہ اسمو چی نمداغ پیغمبر احمدو احمد دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمو احمد دے خدای ولدائی خرے فلمہ جاہم حرکل چراغ اغاق دایتا بیل بیناتی په خاره او دلالو قالو یغی ها ذات حرم مبین تا جادو کار ده ومن اجنب سوکتو سالم ام من دا غچانا افتراچ تری علی الله الكذیبا فاللا دروک او هو یطع حلک غرا بلل کی حال دا چې غه بله شي ال اسلاميقللوو د اسلام تا والله الله لا یاد لا یاد القلب غالین تووسید موررکل خلکو ظال معلوته یوری دوه غخواي دغه خلک دې او چې بلک دئ نور الله رنااد الله د اف پخلو پلو لکه دا سر دی دا جې دا, دا لوان دی دله. کہ خلق دین اسلام قبول نکی کی واللہ متملوره اللہ برکہ ان کے دپڑے رنا دے ولو کری الکافرون اگر کہ بدغنی کافرات خارکند دین دال اللہ والذي اللہ غزادتے ارسل رسوله چاغرا لے کل پیغمبر بالہدال و ایمانیات و باندے ودین الحق و دین حق احکام دی ودامت لب دین رحسی دی یو تا اصول وی وي ایمانیات و یو تا فروع وی احکام و عبادات لیو زیرہو دنید پارچ اللہ غالب کی پیغمبر او دی دین لرا علی دین کلی پتولو دین لو پلحاز دلائلو ولو کری المشرکون اگر که گنی مشرکان غالب والی دی دین اسلام الگبل خطاب فی آئیو اللذین عملو سرا یا ایوالنذین آمنو هود ایمان خاوندانو هل ادلکم آیاو خیمزتاستا علا تجارتن داست تجارت تنجیکم شیاغ تجارت پتاس اخلاص کی من عذاب علیمو لعذاب درناکنا سورہ سب کے قتال فی سویل اللہ تا تجارت ہوئی ابو سوره تاو تا جوردا زوي ان الله احسرا من المؤمنين انفسهم واموالهم بان الله اول جنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ويګي و دلتا سوی تؤمنون بالله ایمان مسات اید الله په والی ورسول ایمان مسات اید هغه بل پیغمبر بلبس کوی وتجاهدون فی سبیل الله او جهاد بکوی په لار د الله کی پسو یا علیکم تقبلوا اعماللو و الفسيكون تقبلوا بدنلو ظالکم دا کار خیرلکم قرۃ عین لرا انکلتم تعلمون القصاص پوری گئی یا فلکم سلوبا کو وبقیس تاسو ګناونا و یتخیلکم وبزیت تاسو لرا انشاء الله باغلو تا تجری من تحت حالان لداغینا الانارو صلوک کزم ولی ومساکنا ابو بزی تانسل را کورون تا طویبتن چی مزیدار دی کم زیبهی فی عدن شدی پو جلتونو دا میشوالی کی ذالک الفوز الازویم دا کامیابیلو ہے دا دا خود آخیرت خوشحالی و اوخرا بلا بلا خوشحالی تحبونا و تمام مومنان و صحابا تاسو اقا خواق گری لسر من الله. اغا امداد د الله له طرف نا وفتح القريب و غتن زیدا وبشیر المؤمنین زیرا ورکه مومنالوتا درم کتابه د صورت قلاصوا یا ای الذین آمنو او دی ایمان خوندالو کوونو شی انصار الله اندا دون کی د دین د الله کما قال عیسی ابن مریم دگە سنچی ویری و عیسی چ زیه د مریم دی للحواریین اغا خالص عمرغو رخ پلوتا من انصاری سو په امداد کئ زنا إِلَى اللَّهِ جِتْلُل کَي دین دَالله تا قال الحواریون او یا خالص عمر ګرو داګو نحلان فَر الله من امداد کړون کې د دین د الله فهمه فا لفس ایمان رالو فایفه یودالی بمبلی اسرائیل د اولاد یعقوب علی السلام نا وقفرت او انکارو وکوا فایفه بلیدالی دا وحیینو بس داسې په کې کی. کېګینو و ان تاس قل کو کې ډلی جوړ وې نه قرآن دلته چې نوم لري ورلال شونو فاحي يذل الذين نمنگه دادو عملو چې ایمان راوړو علا عدویم امداد مولاوکه په دشمن دا غي فاسبحو وګرځید دغه مؤمنان چې ما ول امداد کړو زواریین خکاراو زو را ورو سوره تو سوره جمعه چې دا پہ ترکیب کی پہ سورہ سب پسینا او بہا ساٹھ نمبر سورت تخان سرے بہا ساٹھ نمبر سورت تے او سورہ جمعہ جمعہ حضور جی سورہ جمعہ پہ ترکیب کی بہا ساٹھ نمبر سورت او فلوزول سورہ صبح پسی سو نمبر صورت تے دعوی صدا ترغیب ورکی خرچے کولو تا پلار دا اللہ کی ربط ماں صورت کی, کی ترغیب و جہاد تا او دلتا ترغیب دے انفاق فی سبیل اللہ تا خلاصہ سلور خبری دی پکی توحید صداقت رسول علیہ السلام او سجرونہ تخفیفونہ د انا کو د پارا بسم الله الرحمن الرحیم خاص په انداد د نوم د الله چې عام او خاص میرا بالای کون کړي و سبح لله پاکي بیانې الله لرا ما غافی السماواتی چې برا اسمانو لکې دي او ما غافی الارضی چې لاندې فزمته کې دي ال مالکي بادشاہ دې ال قدوس او پورا پاک دې ال عزیز ذوره ور حکمت والا ذات دې صداقت تا او دا رسول کار د انبیاء کار سده هو اللذی اللہ غزات تے با ساچی اغرا لے گلده دے فی الامیین پا انپڑو کی و زمین حلقا حجاز والا انپڑو دای ویتا میانو تا قرآن بیانائی و تا سور جمعوی لیلا قرآن بجا تا بیانائی امیانو تا دای پو یکی لاقص ماقص او اتنازول او پا منگا اصلا منق پا امیانو تا قرآن بیانای اماما امیانو تا قرآن بیاناو و اده مولانو اتراز بکی داو شده ای پویی گی اغا مولانو پا اخفل داواغز تاو از دا, دا دی قلقو تا قرآن بیانای شای غر سویریم نی اغاو کل دا اترازو قا هو اللہ ازاد با سانچی را لے گلے دے فی الامیینہ پیغمبر فی الامیینہ پامیان و انفرو کی سوکر را لے گلے رسول ال... را لے گلے شیئر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ودے بدو چانے ملون دا, دا دینہ دے بانی آدم دے قریشی دے شمی دے الله سیب بچے دے دا آمینی ب... آ... سیب جکم آ... دا آمینی دا آغی دے زوی دے. پوئی گئی؟ داخی زیادی نو کار بیسید ایت لوچی اغلولی علیهم پا دی امیانو باندی آیاتی هید آل آیاتون قرآن سلی پیلولی ویو ذکیم پا کئی بده لگه لگه لکفر دا شرک رسم رواج بدخلا قائنا ویو علمومو لگتابا خیب دا پیغمبر دیتا قرآن ویو حکمتا وصل ند لگه لپیغمبر امیانو نو تا قران خول لو چستا زو په هر مرکز کې قران وی چراغون کې یو تعلیم د قران کو قران په بګې کې نه راو د قران د مینس خبره ده تعلیم به د قران دی او تعلیم به د احادیث نه لو کار د دا پیغمبر ده دا والهکمه او سنتو احادیث د پیغمبر بل لوی او قران نو بازي خلک احادیث نه لری او قران نه لری لنا قران با املو لي حديث قوم دا استاد تعليمي زك محمد صلى الله عليه وسلم كار دا لي وان كان وگر جي ودا قلق من قبل ما قدر عليه قالو لي پیغمبرنا لفي ضلال مبين خامقو گمراي اخكارا کي گمراينا پر قران رويقا يوازي غير تب قران خي نانا وا اخرينا او عليه گلب دا پیغمبر پنوستلو خلقو کي ملوم جدي ديني دي لمّا يلحقوا تر اوسا پور یا غین دی پیو شی بهمد صحابه اوسرا ما تر زادو سره پیو شی نو سمات لپ داغه واخله رواقه تر قیامت ته pore che انسانان پیدا کیږي ټول تودا پیغمبر قران خي اوسابن ته او قبر کی پروت ته شاگردان دي صحابه کرام داغه اغای تب تابعین نو دا اغای ور پسی ترازد آز مدارس دا تول من دا ای پا شادردانو من صندت بیالو که رستا استاد صوب تے پلانه سو استاد پیغمبر پمیان که سو واسی تیلی ایزا من پا صندت کلی کلی لاغی شادردانو کتو از ورشی پیغمبر دی من تا قرآنو خوی کناو کم دے صحابانی در تاو خوی کم دی تابعین کم دی تب تابعین ای قول کی نه هغه خود نه نه د هغه په واسطه ما تاسو را راوست په شوی خطول مر الله له او هو العزیز الحکیم دا الله له زور او حکمت ولزاد ذالکا د قرآن خودن دا, دا پیغمبر رانی قل فضل الله فضل الله دی یوتی ورکیدی له مې شاو چاته چووالی والله ذو الفل العظیم الله خونده فضل له خوند دې وكم خلق القرآن پټ کې اوټړ او د ستاربندي ولا وکړه اده ایله حاصل کوه صلی الله عليه وسلم اده اوسنه بیانې یو نه په عمل کوي دیس څنګه مثل الذين مثال الله خلق همل التوراته چې بار کړي شو کې خدای شپه غيواله توراته الله ول التوراته علم له تورات ورک ثم لم يحملوها بیا غيدا تورات نه بار کای عمل یې نه کای کما مثل الحمار دا دې مثال په شان دا خار دې يحمل واسفارا چې پورته کې پزان باندې غټ کتابونه اسفار جمع د صفر د صفر غټ کتاب ته وي تیر فارا بسمصل القوم الذين بدح الله خلقو كذبوا بآيات الله ادرو جن کيده الله آیاتنا والله الله لا يعد القوم والالمين هدايتنا ورګه يا خلقو ظالمو الطار هر هغه عالم چې هغه سره د قران او سنت علمي او چې هغه علم کما تقاضا ده په غوې نه کړی تقاضا ده عمل عقيدي او د بیان د دې لیکي لده په شان د يهودا سواراو د مولانو ده لده مولان بابا نتاي دا يهودا سوارات ايات له پمن چاسپان کوي او خوندې په یو یا کنه لا تفسیر وګورکنه یو خوندې بل اړ شي اصحاب کرام وی مخکی سورې توبه کې ذکر شې دي دا یاد پمن کېم نازل شوه دي پدی اومد کې او دا غي په تبارك هم نازل شوه دا خاص نه دی قرآن چې حکم کوي په عمل کوي نو کې دا غي غنته کې عمل زکم زدد یا تعالاند او قبل ملاقات یحدل او کنه امل خبره تول عمله قل ويا يا, يا هادو او يهودانو انتم كتاس غمال کوي انكم يقين تعسو او يا الى الله دوستانو دو خدايي ان دون الله سواده دخل كنا دایو سويه بقره کی تشویلی لایدخل الجنه الا من كان يهودا او اصوارا يهودیت او نصارییت دعوت ورکاو اغه دعوت لار یهودی نصراری جنت تا والای <سؤال> زی نالاوی <سؤال> کده دخلی دوستی نوشا فتمنلو الموتا اوگو اوارای مارگو ان کل تم صادقین کریختیاویون کیای و با حلا و لا یتمنلو دهو چه آغی ارزو نکید مارگو ابداً شره ولی بی ما قدمت و سوپ داگی چه مخیلی گلی دی ایدی هم لاسنو ده دی ندخبل معلوم ده چه ماسه کھڑی و اللہ علیمون بی ظالمین قل او ان الموت الذي یقینا مرگ آگا تفیرو نمیلو چی تاسو تی تختی فا انهو یقینا دا مرگ ملاقی کن مخام خلاتون که تاستا ممت ردونا یا بواپس کریشی الى عالم الغیبی اگر ذات تا چی خبردار دی پو پوٹو و شهادتی پخکاراو فیونبی اکم نا بخبری تاس لبی ما کنتم تاملون فاگی تاسو کل دنیا که مومنانو تا خطاب یا ایوه اللذی نا آمنو او دیمان خاندانو ازانو دیلی صلاح تی کلتی آواز و کریشی موزلا آواز نا کم آواز دیوه کم ورطویجی را شوی نا نا شرعی آواز اکبر اللہ اکبر دا شرعی آوازو شی من یوم الجموعاتی فر وز دا جمعه رز جمعه وقت داخل شو فضاو زیتاسو اے مومنانو الٰ ذکر اللہ یاد اولو دا اللہ تا غواو رئی خود بداو موز دے وزرو البائی او او بری رئی خرساو لاغستل الکا خرساو لاغستل کم زئی چې خاری ای خاری ای که دی جمعی موز کی دی خوا اراج اد دا پلوڈان او دی تالای باندے گو را مولان پا کشتے دیو دی رو دی جمعی موز رازای دا اقبلہ فتاورا واق لئے گلتا دیوبان کی تازو امانگ دیوبان یعنی او گو رئی کستاز دا مسکے گی فتاہ دیوبان پانا پا پانا باب الجمعہ کے او گو رئی ارزای کے کئی دیوبان دی مولارے دیوبان دی رازی مٹ نہیں ہونے کانتا ہے دا دیوبان دی نظافه تاریخ حقانيه یو ګورکنه اه او کله کم سکم چې په یو ځای کې په یو په یو ځای کې دوه ځله کسانوسیږي نر او غزي بالغ او نابالغ نو هغه ځای د جمعې موسکیږي ها هغه ځای د جمعې موسکیږي او ګوریدا کتابونه یا اي الذین امنوا اودی مال خونداله اداي وای من احناف كي. شاید بسی ازانو دیلی سولاتی کل چی بانگویلی شی مانزتا بی یومیل جماعتی پر رسد جمی فرس عرضی الازکر اللہی یادولو دا اللہ تا چی خود باوموز دی وزرول بایعو او بری دای خرزو لغستل کم بانگ سیدان امام مخی تویلی شی ابازی علماء وی جی ندارون بی بانگ داد پیغمبر علیہ السلام پس مانا که دا بانگ نوویه چدارو دې بکم ویلشه روندې داو چې دا خطیب مخه تبکم ویلشه دا حضرت عثمان رضی الله تنح او په وخت کې شوی د خلق ډیر شو لو عثمان څه ویل دا دا کې د جمعه په بر باندې وایي لو دا په وایلو کې روندې کېږي او مرتبه یې راستو روندې باندې هغه ویلشه چې کم د منبر خطیب مخه تویل شي عدانتی ولا فدی خلیق او آیا لهو جغت مخامه کینو چه اغا تا مخاما خبره پوئی گئی؟ انا دا بانگو وای کنون بی سب کی او قدرین کی پوئی مولانا حبیب الحق سه و اغا با دا جماعتنا باروی او سن بوئی؟ اغا با باروی؟ اغا خو جدا جماعت دیخ بل جوان سر خبری کم اغا خو جدا پدې د پښو وی وی ان نو پمسته له غرزان په یو کې واي خاجي ځالکم خیرلکم لا غری تاسو نه كنتم تعلمه ک تاسو په وی گئی ا خوتبې لوسې جنو نه بوبس کې نه بپاسې کله ری هغه ځکه ناستي دوچی سرا او کاغه ځکه کې منبر سرا ناستي انائک القریب علما ویلریکس د ختبه په آدابو کې داسې دی لکه چې ایمان ته مخامخ ناستي او چه کل امام خود باوئی انا امام تا ولاسی گو رئی خواه ماخ تا ولا گو انا لتا باکی عراتیان سوک اوبس کی وزو خرون و خالکو سوک باکی اوبس کی سوک باکی بابوسی وئی سوک باکی خبری کئی دلتا روزو سرکم کارو کم لالبی پاکی خبری این کنتم تالم انکتازو پوئے گئی فیضا قدیت سولاتو او گلچ پورا شی منزدجو میں سلام امامو گردائی فانتا شیرو خوارشائی پیل عرض پزمکہ کے سنویں چا مریض تپوسو کا چا ملاقات لورشا دکال تا ورشا اسپتال تا ورشا ارد تا ورشا خوبو کا کتاب استاثر ووایا وات تغولتوئی ملفضل اللہ لفضل اللہ نا ولکه دې جومي پره چوټیشته ولې د مازله مخکې تا خرڅه ولغه کو دکان قلاو نو چې موږ دې کول ورته وي چوټی پکې کم ځای دا دی ويروا مولانا او تعالی خلابه د کار نو یستو مغوې زمين ته قران کې خو چوټی نشته لکه جومي پرم زوم کراوري باغټا اغه جومي د مازله لرسته بیام کاو جائز فوې گئے نو کو جریه قران نو وی په موږ ته رازولہ کوي او اذکر الله بعضی خلای کوي په امپیریال د ذکرنا سورہ احزاب تاسو ویل پار ځای کې ذکر دی هله تاسو کم ذکر جو کړی دی اټګم طریقه مندان نه منو د ذکر نه منی کولو هله استانا طریقه منو چې تاباله وجد رازي یا تور لاو باسي دا نه منو واذکر الله یا ک الله را سورہ کسیر ال دیرو امام رسول تی اداشت 30 در اوجوش تی 10 او 20 او یو د عشر او د زکشت سلوختما جمله او لسما هدا ذکر د پار حد نشته واذكر الله يك لال کثیرن دیرو سلال علکم تفلحون کله د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ ویزاره او تجارتن کله چې دوی لي سامان د تجارتو مدینه منوره تا سامان د تجارت راغی تمبل او هغه له شوا هغه له شوا اندي ور خلاشو او الله واليانندارا الفض دیتک نشی لا یغیطا وترکوکا اپری د تعالی را قائما فداسی حال کی چ تودریدل کې خطبه تا اول کې د مانزدی جمیل رستولسته شو نو چې دا کاروجو ترامح کې شو ساجمد دز ما کې خطبه ورستو فهذا <تصفح> يجير ما سيوهي جلا ناقتروه خد بي رسولي هذا جميع خدبه ما عندنا محكي لقا لديه طاقتين قول اوه ما عند الله خير آغا شدي اللاس ركب سوابنا جنتنا غورة من الانره ده تماشينا ومن التجارتي ودمال تجارتنا والله خير الرازقين اللا ريق وراد قراء كورك